متن کې متن چې ذکر کاوه کنا چې دا بیا فاسد مفید د چا ملک ته بادل قبض نو په دې کې سقیودات ذکر کړي نو صاحب د هدايت او دا قیودات او فائدې وای مخ صرف د دې دلیلونو ذکر کړي باسونه چې دا مفید د ملک دا يبام شافی مفید د چانه دا هغه درې دلیلونه ځان لويو جوابي نظير پېښ کړو مونږ چې کم دنو چې مفید د چا دا د ملک تا فاس د قبضه نه مفید د چا دا ملک تا مونږ دا هغه درې وړو دلیلو جواب سکو ووکو او دا غا نظير جواب مو موکو paroi ke o ke zikr kړو acha ki matan ke په اجازت د با دا قبض او اجازت د چای صاحب د هدا لک تفسییل کی چې دا زن د بایدیه او چې دی دا دوه قسم دی د چا د باید دوه قسمري یو ازن سراحتن دی یو ازن دلالتن ازن سراحتن خوکاره ده چوی ها دا واخلا ازن دلالتن چه دی بایه و مشتری بیا سکرا پوکرا او دا شیده قشانتی پروتو او ابتخار دا غپو مخی سکو روچت کو نخکاره خبره دا دا بیعه کول دا بایه دا صد پاره کئی د دې بارے کې دا شی وو خپل مل کې سګي او باسي ای ابتخار دا غو پمخ کې غو ته پټو ټوغو ګوري او دې سګي راوچت کی او هغه مننه نکي نو د دې نه معلومه شو چې دا د جانب د چا نه شو دا ردسو تسلیتو دا ردسو تسلیتو دا اذن کا صراحتن او اذن کس وی دلالتن د دې دلالتن اذن لکه مساله ذکر کړي او سرا په او تفریب لکه ثم شرطا اي يقول القبض باذن الباي بي شرط کړی دا خبره چې دا قبض اجازت په اجازه د بایو وي هو ظاهر الا دمر دا انه یوکتافا به دلاله اکتفا په قول ش دلاله کما اذا قبضه او په مجلس علاقه لك انتخاب په قبضه او کړ په مجلس د عاقد کې استهسان دا او هو صحیح لانو البيع زګدا سودا کول تسلیت منه دا مسلط کول له طرف د بایان عل القبض به چا معنی فایذا قبضهو چار کله قبضه کړي مشتری دی له را به حضرته په حضور د باني قبل الافتراق مخکې د چانه جدا کېدلونه ولم ينحه او دې بای د لسنو کو معنا نو کو نو کانا به حکم تسلیت سابق دا شفو حکم د تسلیت سابق چې ګویا کې د دین سيد دی, دی بای د مشتری لفه دیسه که مسلط که او اوڑی دی بسه تا پریه پی کئی اسیه و نظیر گونتا چه دک کرنگی قبص پیل حویباو حبام دی قبص پیل دا خود بیانی شو کنم خوی حباو کل کمزور رسیز دی چې کلا دین سی دوی چې دا توپیر دی ابتخار شو ابتخار دا توپیستا شو ورکر او داشان دی پری خودلی اې افتخار ولګې دراوای غوښته ودا او تاسو مال څه کړې ده را کړې ده هغه ته قتل پټو ټو رومنه نکوه دا هیبطام شو او افتخار مالک شو افتخار شو شو وکذل قبض فی الهوا فی مجلس العقد یصيف استثناءن د دې یو وخت خبره لاړه سره د تفرینا صحیده کړه موږ د بی اذن البای وذاحت شو شو شو ا هی بیبی و سره سکړه تافری کله بلاس کوي کنه بلکه هېبو امید دي غو ته کنه غو سره ورغلی دویم دوی م چې کمونو ذکر کوي بل کېدو خیر داو چې ځا کانل دوړ لجانب ته ایوازان میرو کو نو ویله ها ایوازان ویډو ماتن کې دا ویلو چې دا د دواله چې کومنه ای به مالی ای وزن به سوي مال دواله ای وزن به سوي مال زه کومه ویلو به په اساس د به پاسید کې مونږ دا ویلو وروسته چې مبادله المال بالمال بالترازي دا قده کنا دا صادر شوه د جانب د اهل له مصابته محل تا نو مصاب محل تا موبادله المال بالمال محل له کنه چې مال به قبضه کوي کنه مال به ور کوي را ور کوي کوس یو جانب نسی مال نی وی چې مال نی وی نو رکن موجودو نشو سلب دهقت کې نقصان شوه راغه بیا خو بیا پاسه ده نه بیا خو بیا ساده ها دې کوس یو طرف ته مرداره یا یو طرف ته په کې حر ده یو طرف ته په کې حر ده یا په کې وینره یا په کې دا څه بیا د registrator د نهفي د ثمنونه چې د سودا مو کړو په څه و نه راګي په څه و او بازار ټول مال په مال خو وشرته ان یکون په العقد یوازانه شفقت کې د یوازانه کل واحد منه مال شار واحد د نسوي مالوي لي يتحقق ركن البيع د دې لپاره چې متحقق شروع کړي تا د بیع او هغه مبادله المال به المال فيخرج عليه ندبان و مرتب شی بيع فيخرج عليه رواه و قد سره حکم د بيع المال د دمو د حر او د سیل او مال به معنا فيه ثمن او جسوداو کې سره د نه فيه چانه دلته کې یو ترابت سره نشته مال نشته وقوله لازمتہ دا درمqedلو چې کله افتخار قبضه وکړ بيجازت د چا باندې بای باندې افتخار شوشو هو ورکیب 1400 دنسه لقیمت پوسه گئی ورکی سمن نسو قیمت پور گئی صاحب د ہدایت له غواظت کې صدا مطلقاً قیمت مره دیس ایز تبو ګورو کدازه زواتل قیامونه دي اوکت زواتل همثالونه دي کدا مبياده زواتل قیامونه وا بازار ریټه وو بازار ریټه وو نو افتخار به قیمت سکی ورکی کدازه زواتل همثالونه وا سناوا نو دقه شان د میسلی ولو ګوري زکه میسلی سوری چې ده کنه داډر اولاد دې میسلی مانوینه میسلی سوری به سکی او پسوات الامثال او که و مثلی او پسوات القيام او که وا چې زوات الامثال دي نو کوشش پوه کې چې دغه مصل سکی مصل نه وو په خیمت پسکی او پسوات القيام او که و ټولو مرسي قیمت زوات الامثال او کې چې کله مصل سوري نه ملاوي کنه صبر کی قیمت او ات القو کشه د پاشي مت و قو هو ل ظمت وقيمت هو في زواات القام ف في زوا لمثال هر چې په زوااتو لمساالو کې د میال زمه په دبانهې لاظمیږې صللو ل هو مضمونو بنفسې بالقبز ځکه دا مضمون بنفسح د بالقيما. ناقشه چه سوک حلاق کی که نا نو سب اولو ورگئی اگر او میسلی او چا سر امانت کو یا چا سر امانت کو وغا حلاق شو پده سر آسو زمان نبا زمان کی بس ورگئی مسل سوری فشابح الغصبہ دا مشابیش دا غصب سره وَهَذَ لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْمِسْلِ سُورَةٌ وَمَانًا اَغْدَلُ مِنَ الْمِسْلِ مَانًا یو مصر صورتونو میمنانو مینه دا ډېر عدالت لیدا چانه ولکل واحد من المتاقدين فسخه دې ته هم لکه وندا کې سوچ کا وای بیا پاسه دې چې دا دا پاسه دا چې لا دا واجب الفسخه ده کنه صدا واجب الفسخه دا. واجب الفسخه چې فسخه نو په فسخه کوي دی وای هر واهده متقاعده نس وکول شي ارې ول اختیار ده پول د پماتان کې دا, دا ویل دي شرح کې الله صاحب هدايه ا تفصیل کې دا ګران کار ده په فقہ کې یدي و جنا په م په پسو ورکئ دکه تا چې کمو مصله د د چاولی کله تاله جواب نو په جواب کې تا د کنې باره جوړی کو دا نه یا جواب کې تا د خوری باره دووری کله نه من ل کېږ قیودات والله یداد نهې او کله کله یو کې سرفتو ب لږي یو خې سر لي دلو به له اوسoverline ویلو مطلقن په چاکی متن کې چې بس قیمت پسې کی ور کی صاحب د هدایت تب اوس دغه نه په تولی کې چې به افاده کې چې کومه واجب شو قیمت واجب شو حالانکه هغه به مثلی سوری واجب شوی بدادی هدایت لاندې کارو کو چې مونږ ته خودل چې قیمت کم دی واجبېږي او مثلی سوری دغه څنګه نه چې دواړو له اختیار دی قبل القبض دوار لسه دي خدا قيض قبل القبض ته دار به ماته کشته دار صاحب به هدايه کمال له د دې صورتونو ټول ذکر کوي دته چې ګوره دا دا به یا قبل القبض یا به بعدل قبل القبض نه بالکل ظاهر ده دیبان الا سحو کوم مرتب شوي نه ده نصا باه او سمانو مالک شوي ده او نو مشتری مشتريد سم بي شوي ده مالک شوي ده مدام فسخ کولای شو غم فسخ کولای شي اری ولدا فسخsede تیار دي خو شي بعدل قبضي بعدل بیا وګوري چې دا فس دے. دے. بادل بادل فساد په صلب ملاقات کې دې قبضه شرته زائد کېده نو قبضه فساد په صلب عقد کې نو فساد قوی دي هر یو اختیار دې جسی کې فسخه کېږي او کله فساد پچا کې نه دي شرط زائد کېده چا کې نه شرط زائد کېده نظن ویلی دی چه من لاحو شرط من لاحو شرط لاحو اختیار دی چه غدی سکی فسخه کی من علیه شرط نیشی حضب کولی فسخه کولی بوئی که کنا صورتو نپو نپو نشوی او دا قبل القبض بل قبل القبض خوصا دی بادل نقصان بیا گورا چې با سول بولا قد دی کبو شرط زاید کې دی کبا سول بولا قد که دی نو چال دی دوار لسه دی اخت او کپچا کې ده ا شرط زائد کې نوای کې لک تفصیل له ولی کل وارد من المتقین فسورفاً للفساد د پاره د رفع کولو د فساد و هاذا قبل القبض ظاهر او دا مخه د قبضینه بالکل سده لانه لم یفید حکمه زک دی بیع الاخبل حکم فائدہ کړی نه دی فیکون الفسخ من منه مشی دا د فسخه امتناع ده دینه یعنی افتخار بووی چی بس بای زدتا تا سمنو مالکوما نا او دین سید بووی چی زدتا تا چا دمابی مالکوما نا بس هریو با امتنار آولی سبر آولی و کذا بعد القبض اذا کان الفساد فی صل بلا قد لقوتی هی فساد قوی دیگا نا فساد چا دی؟ قوی دی هر یا بی رفک آولی شی و این کان الفساد بشرد انزائی دی او کوی دا فساد بشرد نفل من له شرد زالکا دونمن عليهل دل ته شرط اوس دوه قسمه دا مقرر کړی چا دی من لهوش شرط نو دی به لري کوي نه کیغه من عليهش دا شرط له شرط زائد یو تنداسره چې دته ګټه ده د شرط تو ته صدا ګټه ده او بل هغه چې قبل ته صدا نقصان نه دا چې چاته صدا ګټه ده نو دی به سگهي فسخه کوي ځکه را میته بده ده پسات پس ددنه نه دی بونسو فالې مله او شرط ذالیکا نو د بار دغه چا اختیار دي چې دغه د پاره شرط دوی نه مناله اله قوت علاقې لوځي د قوت د چانه لا کنه الا ذم رضا انه لم يتحقق المراضات في حق من له شرط ضروري نه چې کم دنو لم يتحقق المراضات نه د شرط چې کوم نو رضا في حق من له شرط په هغه دغه چا کې چې مل له شرط نه ضروري نه ده چګینې نو مله او شرط فسخ کنابل لس شي رضا شي که فسخ رضا کیږي کو نه رضا کیږي نو د فسخ کوله شي فائن باوالمشترين فذبیعهو ذبست لهو ګدل